...visite nuestra web bodegascandric.com des nostre camí benvinguts tots en aquest dia especial de Nadal. Avui dia de saluteria. Tal vegada hau sort de passigar algun premi, això és que si és d'aquesta manera Anora bona, però lo important és que hi hagi salut per a tothom. Salut i alegria. I en aquesta hora, salut, alegria i bon dines migdia, com ja deim. Escoltarem avui gotxos de Nadal, cançons nadalenques i no podien faltar ses caramelles. Així és que esteu tots convidats. Gent d'Eivissa i Formentera, benvinguts en el nostre camp. Felicitar també a Catalina de Can Toni de, de Saplana, de Santa Lletrudis, que demà, dia 23, complirà 107 anys. M'ho no m'han recordat de seu compleanys, així que molts anys i bons, i que en tota la seva família pugui passar un bon dia i que en pugui complir més, perquè és una dona carregada de salut, carregada de felicitat, i Déu faça que Déu li dongui els anys que li ha encomanat. Bé, idò... Anem a escoltar la primera cançó, una cançó nadalanca, una cançó apropiada per a aquests dies i que, és eh, més que cançó, li anem a dedicar a Anna Catalina i a tots els amics de... que ens estan escoltant una, una poesia, és una poesia a les festes de Nadal, d'Anna Maria Sonier Marí, una poesia que va fer i que va enregistrar fa molts d'anys, al 88, una Ana Maria Sonyer Marí, de Formentera, que la recordam i la tenim present avui aquí, en el nostre camp. I en les festes de Nadal, a tothom vull desitjar, i aquell amor i aquell pau que Jesús mos va deixar. I un 24 de desembre que tots nosaltres celebrem, i amb una gran alegria, la venguda d'aquell infant. I aquest any nou que comença d'una gran prosperitat, començant-lo i acabant-lo en salut i felicitat. Entrant-hi a ja, fins de segle, l'any 89 serà, posant ni 1.900 antes de, de 20 sigles començar que mai no hi haiga tan de mal com sobre això s'ha ja. si tots volem a i a pau, quizà això on salvarà, celebrant-hi ara Nadal una festa tan polida que hi va néixer aquell Jesús, fill de Josep i Maria. Ja va ser tan poderós per tenir tan curta vida que els anys passen aviat i se'ls va acabar en seguida. 33 ho van ser sento jove i criatura, el que mai va poder fer és arribar-hi a veiure. Ella hi va canviar el món amb una arma tan polida, parlant de sa pau i amor a tot qui l'escoltaria. Sa seua paraula ho va ser, una arma tan poderosa, ses altres mai li agradaren, ni voren d'ella sa sombra. Ell que tant hi va estimar, i per pa sa pau tant hi lutxeria, que aquest símbol ha quedat a sa que ella hi naixeria. Molt estava anunciat que un nou rei hi venia, pels profetes d'aquell temps i que pronta hi arribaria. Aquel poble molt, molt oprimit, molt explotat que hi estava, per aquell poder tan gros que tot el món dominava. Molt la esperaven tots que ell hi fesse venuda, que si ho era rei de tots, se'ls cavava s' amargura. Que ho era jove i poderós, per tot així s'anunciava, si ho era tan valorós, sa se miseri se'ls cavava. Lo que no s'esperava ningú i es reinat que ella hi tendria, pel seu bon cor i bondat, de sa terra no ho seria. Que ho eren escut i gros i ningú encara sabia que aquell jove o el lot, ell el món canviaria. Congent i sa pobresa que molt pobre ella ho va ser, que Déuu va voleixir, que el pobre entengués més bé i criant-s'hi dins la que és la cosa més polida, tant de son pare Josep com de sa mare Maria. Sen els seus pares triats que qualsevol no els servien, tinguent-hi una gran bondat, els que ells acceptarien i exemple hi havien de dar a tota sa humanitat com fi sempre ha de ser sa cosa més estimat mai no hi renegaren d'ell sempre bé el varen acceptar en que molt de sofriment aquell fi els va donar es veu que Déu ja sabia i els temps que ara hi arribar i aquella mare Maria com exemple mos va dar a que pena quellaen que tot Déu acceptaria si ella hi havia de viure així i és perquè així convenia. Santa la feren a ella i el cel bé que es va guanyar, que sa vida d'aquell jove, la vida d'aquell jove com un rei no ho va estar. Molt preocupava sa mare i es cam que ella hi prenia, però hi va confiar amb ell i en Déu ja si així ho volia n'esquenti aquell infant de sa manera més pobre i ho va ser-ho a Vallem i allí dins una cova, venguent-hi així en el món d'una manera tan senzilla, junt amb una vaca i un bou que dins sa cova hi havia, i aquells pares molt contents i amb una gran alegria que en el món havia arribat i es fi que Déu prometia, Vent-hi allà una menjadora, Maria li va posar i Josep al seu costat i en tant d'amor contemplar. I aquella vaca que aquell bou, vent-hi tanta hermosura i a seu ela li donaren per fer-li així calentura. I uns pastors que allà hi havia, d'unes oveies cuidar, sentint remor a la cova, cap a la cova ells anar. I molt espantats quedaren quan allí hi varen arribar, Maria el va agafar amb braços i aquell infant presentar. Aquest fi m'ho ha Déu i exemple el món ha de dar, sempre escoltàvole ell i fasseu lo que ell dirà. Aquells pastors eren joves, els lots que hi havia per allà, ja sabem nosaltres que joves, Jesús molt se'ls va estimar. Ja ho va ser cap a l'Orient, que una estrella hi sortiria, que passeu brillant al cel, bona nova ella lleidoria. Guiant-hi tres reis magos, amb molta sabidoria, vent i s'estrella i pensaren, sa nova quella lleidoria. Guiats per aquella estrella, per un camí els va portar, trobant-se amb el rei Herodes, i a ell varen preguntar, una estrella que ens guiava, desaparèixer fet ja, buscar n'altres aquell rei que es profeta anunciar. Sabem que ara ja ha nascut, no sabem on serà, per ser-ho tan poderós, rei de reis ella ho serà. Anàvem naltros adorant-lo i és nostre regal ho fer, que és el rei més esperat i que hi ve pel nostre bé. Nerodes tot preocupat que això ella el destronaria i ho seria rellevat d'aquell poder que hi tenia. No, no ho he sentit a dir, Nerodes va contestar, si el trobau tornar-ho m'ho dir, que jo també hi vull anar. Si jo sé on està, que també alli aniria, que si mi rei meu ha de ser, jo també l'adoraria. I aquells magos varen veure amb aquell rei tanta maldat, que quan se'n anaren passaren pel pues mi m'he retirat. Tornar a aparèixer l'estrella i a ells es tornar a guiar, duent-los hasta la cova i dalt es va posar i aquells tres reis adoraren en aquell petit infant i en record seu li deixaren el regalo que li duran. Nerod és tan preocupat que dormir ell no podia, el seu reinat nat acabat si aquell rei petit creixia. I una llei hi va posar que el poble la compliria, tots els infants fer matar, que tres anys no hi tindria. Però és fi d'aquell Josep i aquella mare Maria, d'aquella mort a salvar, que més vida ella hi tenia. Son pare hi va somiar i és que Déu la concierria que ha agafat el seu fill sa mare per companyia. Que se n'ha nascen d'allí, quan més lluny de es podria, Neroda es posa una llei que esteu fia i ell mataria. I no pot ser-ho això mai per complir se profecia, que sempre el món ha de dar amb el pau i valentia. Son pare es va despertar i a la mare li va dir «Aixeca't que amunt hem d'anar per salvar és nostre fill». Ja no es va parlar més d'ell, pensant que mort ho seria, hasta que ja jove gros en pobles presentaria. I els va dir, ja som Jesús, aquell de sa profecia, fi d'aquell home Josep, de sa meua mare Maria. Aquesta història molt s'ha escrit i molt sempre s'ha d'escriure. Si està escrit, hi haurà algú, llegit-la podrà algun dia. I això ho hem de conservar i li hem de donar vida, mai no ho hem de comportar, que d'ell res no se'n diga d'ells sempre anem de parlar i en que siga siguin poesia que cap mal no ho hi farà a tot qui ve s'ho escoltaria i en les festes de Nadal a tothom vull desitjar aquell amor i aquella pau que Jesús mos va donar Avui de matí quan escoltàvem els eh, lots de Sant Ildefonso amb aquesta cantarella dels premis de salutaria ja vol dir que estem a Nadal, eh, francament ja queden pràcticament dos dies suposam que heu fet sa salsa i si no l'heu fet, vaja, quasi, quasi segur que sí que l'heu fet, i si no l'heu fet estau preparant per fer-la, que surti bona i que pugueu disfrutar de tots aquests dies menjant-la en salut i en família. Ana Maria Mayans va fer aquesta cançó, una cançó que diu ja tornem a ser Nadal, és que és veritat el temps passa i no m'ho adonam però ja tornem a ser Nadal Ja tornem a ser Nadal i... ...i que us són set més desitjades... ...que el bon Jesús heu esnat... ...i sempre han sent respectades... ...dins una gran tempestat... ...i va venir per ajudar-vos... ...i de llavors les ensailles... ...que us són molt celebrades... ...són festes familiars... ...i s'acostumen de juntar-se... ...si algú s'hi viu retirat... seu a està estar i fer i fent alguna ballada i ell queda de 20 anys i en cada 80 passi lleves de contents que estan i dins família irreplegada i en, en dient Déu m'un do i qui no entenguin el canci que en tots som germans i tots fills de pare i mare i davant teus tots som iguals que final d'anyada ja tornàvem a ser Nadal i festes molt enomenades jo pens que de dir tot s'any que són ses més desitjades i el 82 acaba i li hem de dar. i el 83 arriba i que en bon dia pugui entrar i amb alegria i que el puguem veure que va Hi amb molta harmonia i que dins tot pugui reinar. I que tothom bon temps tenga, i per la terra i per la mà i tanquem bones plogudes, sense que falta niurà. Que hi haguem bones coïdes, que no mos faltis menjar. I no du més per persones hasta i tot per bestiar I si teniu bou o mule i en ses festes deu-li-pa, que és un costum molt antic i ja tenim de conservar. Jo me'n recordo els meus cuelgos pan, no puga causar que tot soldat que està en files d'això se'n pugui l'obrar i no du més pas d'Espanya i si no es pesca el món ai i que tots som de carn i os i persones de plorar i tot i no es podes digue Déu l'ho puga il·luminar per conservar sa pau sempre i sa Pau, i les guerres puguem acabar. Que aquest any 82 i bon record m'ho quedarà, jo pens que hem s'estor i molta cosa quedarà. Que hem canviat de govern i bon resultat puguem dar, i encara que fa pocs dies ja ho començam a notar a veure que aquí em va dir agibaltar. Jo no és que res entengui, només un petit pensar, i pensem per tota persona que hi té algun familiar. Ara poder-lo anar veure i ja antes verí de pensar, i poder fer Nadal junts i mou, content que n'estarà. No, no, uh, Tanta. Això serà el dia 24, la nit, nit de matines, una cançó nadalenca que mos canten els xacuters de Balàfia. La nit santa de Nadal, pobràreu gran alegria, que boninàreu els dos, els dos junts de companyia. Boninàreu peu descalç amb tant de gel que hi havia, quan vareu ser més avant, trobareu una establia que el bon Jesús l'adorava, l'adorava fins al dia, vestidat de robes blanques perquè els altres no volien. Minyones que m'escoltàu, prengueu llum i mantengueu-la, contemplau-la nit i dia, no la deixeu apagar que ara abraçarem la creu que nostre Senyor patia, quan s'hi estava morint, mos demostrava alegria. Resem en devoció i el rosari cada dia, que Déu mos darà la glòrica passant queixa vida. Els escoltem una vegada en Sany, els canten per totes les parròquies, gràcies a Déu tenim moltes esquadres de caramallers i podem gaudir d'elles totes les festes. No podia ser d'altra manera, aquí els atenim per a tots valtros, cantades per sa colla d'espuix de missa, Escoltam ses caramelles. <fixi> jay jay jay jay jay mara partida que i sanga pensi va venat vide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 va vantra ja sutila de je je je je je je je je je je je je je kia lui je je je je ba ja ta ti da je je je no sale el anjuelo na cual tajé je je je lu pastores bandige Axeu ho mos polam sol vain que je je du mot zawane mos boiga deu tan je je je je je je je je je je je je panchibavya natida digi digi digi digi mara paritao ke ambaru digi digi sagat panchibavya natida digi digi digi digi gao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 Voi rada la gloria tot ce nu-i de no lut facado che am voi voi voi voi voi voi sangot de voi voi voi voi voi ma principal llernat fill de Déu. Lo cual fue un Mira, mata, rege, el pastor. I, i, i, i, sencú. Tanta dies tenim de per dos. I, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, mare, vos d'o, i, i, i, i, i, i, i, Reclau nomena gloria tot que menj tot puc a nos qui am bolui je je je je je je je je je je sangot trenta avendatil je je je je je je qui am bolui je je je je Ceci parlera tida de je Quan se je je je je je je je je je je Kongu sing keo kwansa mpuja je Cristalçal mentres que cantar ye ye ye alma añurà rua peras sambe ye ye ye ye ye de qui no vuran ye ye ye ime grantsa cos de qui us usar ye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 prancipa avadati ranake je je je je je je je je je mara paritavyamamul je je je samat prancipa avadati ranake je je je je je je je je je si hmm! ser gòx quan l'àngel diu del cel descendeix del sant espai. parla ni qui va morir i del gòx cap a l'infinit ja l'adu al tribunal divín. Ufa, predetors que té de ser així. Preguem a Jesús qui em vol ui. Sangot principal Hey! TaNetKi omお fer-ho a pujar-mos. Gau ja, la cora, ja, ja, Na la la la molt bella con ye ye ye ye ye ye ye ye ba na tarala ai mira us senyor ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye tant fica voi guis farlo jo mare vostrum fim munt ay ay ay ay ay ay ay diga plega don grava gloria tot dir dir to qui amol i ay ay Principal, ier na vida, déu gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, per i tal que ambó, guau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau... Principal, ier na vida, déu publicar, de pagar tribut igual, cada qual on sentia Sortireu de les herènes de matina i arribareu avalem que sols anava a funguer aigua fred i neu i vent ja en tota aquella ciutat no els volgueren la posada portireu de ses morades de Valdez a Serrabal i trobareu un portal de ruïnes i porxades i allí prenguereu posada per altre lloc no hi havia al el de mitjanit ja estan fent oració i ja amb alta contemplació el llum a Jesucrit. Postul·liament donar-ho en el minyonet infant estava plorant i amb pobres brams l'embalcà I amb el Lengis l'establia i nat el Natal Jesús Minyó I amb la Sos o Té Maria i anem tots a durar La ja me l'han dit l'establir, ja he anat el més excel·lent. Dos estrelles d'or portava i ja amb el cap un mi Vos sou el més excel·lent de quasi el món bon senyor. Ja me l'han dit l'establir, ja he anat el Jesús millor naso no de maria ya nato ja ho ral lu mae tole na sa da va me sto ra u lo ja ne jamul los the lord by day na tru senors nat entre que promes d'ella dia i és la mare del Senyor que volem dins l'establir i el Natal Jesús millor no Maria i un poc de falla hi havia, ja ha llitnat el bon Jesús, de la bandita Maria. Sant Josep també hi havia, d'àngels una professora, de tots els anys que hi ha al cel, Sant Josep a Salmajor perquè mereixessis portar la mare del Senyor. ja amb el dèndil l'establir, ja ha anat el Jesús minyó, d'embrassos el Sur, no té Maria, ja anem tots a durar el De present estava, no tenien de raó. S'un minyonet a la nava, en aquests un creador, alegret i pecador. ara que hi tenim rescat. Maria m'ho ha adonat, hora de salvació. Ja me l'hem dit l'establir, ja he estat el, el Jesús minyó. T'embrassos, Maria, ja tot tots d'onzella i ja heu parit el fill de Déu. Ja valrem l'establir i ja han anat el Jesús Minyó. Ja hem de Maria i ja anem tots a durar-lo. Però si va va tardar amb la seua ignoria, va fer els minyones matar, de tres anys tots els caidir, per veure si en contraria, i en el bon Jesús infant, lleve'l hem dit l'establir, i hem anat amb Jesús, amb la sol, Maria i anem tots a a buscar, marit, marit, guia, i ha anat al fill del Déu en el Bartadé, Messia. Eh, sí, eh. Gabriel, fora el primer, de parlar amb Déu Bartadé, que ensenyar el gran carrer, diguer-li, Parir, guia! Saltarem, correm, ballarem tots, buscar parir, parir, guia! Ja hem anat el fill del deu en el Bartolet, Messi, guia! La nit és el Salvador, és que el rei nostre un senyor? El fi, caldeu, en el món em paredoin el boc un fill, mar i saltem correm, ballareem tot, buscar pai, I ha elgat al fill del Déu en la bar que si hi. Santa de Nadal, des que un rei celestial, que de nom es dàia, tal i ara el vostre fill, Maria. I saltarem, correm, ballarem, tots buscant perill, Maria. I hem anat al fil del Déu en el mar de Déu, Messias. En Joan deu cel baixar maiem una palmmen mà que tant nega lania tot el món feia l'rà i en sur res panó quedava al seu i el món lluï i al tren correm ballarem tot està part Per ja hi launat el fill del Déu en el Bartadent, Pa Guida. Paviol toca quan vol cornata, tu t'opera la corneta, tu, Joan, la guitarra i la flauta per tu meu, i tu, Miquel, tocaràs la teua cara. Palla taï, sao tem cora, palla en tot buscar perit, mai dia, ja no ten pit, no leva no va estar, és iia Que haïbal tasare mitestal rei Gaspar, ei on venir mà, dora en alba, tu fit, pali i ha, saul que buscar per i pali i ha, i ona tant fit, tal lewana va tare, desi i ha. és l'ordine Maria i pa' voy a andar anar, veiem si es conseguiria ja que el món us heu posat si vi d'areu d'alegria i quan m'ho haurem anar, despojats d'aquesta vida s'anima a poder portar i ja, en sa vostra companyia d'algún gots i alegria i bona Llergues, llergues però precioses aquestes caramelles de Nadal que hem escoltat enguany per l'esquadra de cremallers de la colla en desputs de missa. 24 minuts i pico, però ha estat primer esgotx principal, després esgotxos de Nadal, gotxos alegres, saltarem, correrem, ballarem. Els escoltam una vegada en s'any i mereix la pena sentir-les perquè disfrutam, gaudim d'aquestos càntics tan especials i tan nostres. Realment eh, durant totes aquestes festes es cantaran per totes les esglésies i podrem gaudir d'aquestes caramelles de Nadal per tota Eivissa i Formentera. I donc gràcies a la colla desespix de missa per aquestes caramelles i seguim en el nostre camp. Avui, com ja hem adelantatat en els començament del programa, com ho varen fer la setmana passada, escoltam cançons que només els sentim una vegada enseny cançons nadalenques, gotxos, de Nadal, i ara és un got ja ballem, per a xacuters de Balàfia. A batlem, vege Maria, que goix us cantarem, a xes pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. Sant Josep s'aixeca d'alba i a salva d'es Fa una fogueradeta amb un romaní nenset, com la té ben encedeta i cal a escaldaró, amb algú sucre i canyella per a contentar-se millor. És millor no vol callar, ni en braços ni calira Només el vol reposar en braços de Maria Ja estem a punt d'acabar de fet acabem amb aquesta cançó de Sant Josep i Maria interpretada per Aixecutés de Balàfia que són els que tenien més cançons nadalenques perquè francament per escoltar cançons d'aquest tipus han tingut que recorren aquests amics que cantaven aquesta agrupació, aquest grup de cantadors i cantadores de Sant Llorenç i que els recordam avui amb aquestes cançons de Nadal. Sant Josep i Maria. I així acabem el programa d'avui, del nostre camp especial Nadal. Vegades havíem pensat en Sant Josep i Maria quan t'anaven per al món passant-se tan mala vida i demanant a tothom posar de nit que provia a un llucat qualsevol per passar-se nit dia alguns us diran que no que per res necessiten ja ven un pensar poc bo per qualsevol que ho diga jo us recebeu amb amor tot qui es presó us estima, que sou el nostre patró i la nostra companyia. Ja vull demanar un do i ara, mentre som aquí, que, us, que ens dóna una salvació i ens és hora de morir-nos que al cel puguem venir tots en sa vostra companyia. Quina ditxa que hem tengut tenir tota sa família i cada bendita ha vengut Jesús, Josep i Maria. Ja puguem rezar amb bon gust i demostrem alegria de veure que el bon Jesús s'en ve per musulmpompanyia i els seus pares protectors, Josep i també Maria que nauet traïu fa pel món fent vida tan per Amics, ha arribat el moment de dir-vos adeu, bona setmana a tothom, que passeu unes bones festes de Nadal, de la mitjana festa, que gaudigueu de tot el que vulgueu, de la companyia, de la família, que hagi bona harmonia, que hagi bons aliments i que hagi molta salut i molta alegria. Gràcies a tots tos passar vostra companyia i serà si Déu vol, diumenge que ve en què tindrem es darrer programa de sany. Gràcies i molts anys i bons. Bon Nadal i bones festes. Quina és latarra que jo més esttic!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 Baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estigu lll. Mu de casetes blanques que fallo. Dins aquella jo he nascut, Dins aquella jo he viscut.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 R Radio Exit 106.4 FM. Envoltades d'aigua blava On liné d'escor marí. Resta brillant l'albada, i tinc l'horitzó peregrin. En néixer un nou dia, s'opli de llumes camins, on hi deixen ses passes, ses lotes i es padrin. El pagès de dia cega, en su tromple de suor, de soles al de faus i a la nit de tambor. Quan sa tarda es va apagar, cercen un lloc de fresca, canta llunyà xevaldí i sa gent s'ompli de gresca. Há de usar as modestas voltas, arreus da gente ampura. Despertes de lluna, pas llevant d'un mar petit, encisador acompanya dins la foscor de la nit. Pallats per les guardes estels, Sorta que està esmossol, un uc rom dins es masclal, i es fonça lluna pel sol.